Anyusommal megosztottuk egymás közt a fűzést, Dévi és az apja pedig felváltva mosogatott. Vacsora közben figyeltük a madarakat, a madár aztán aztán társasjátékoztunk, vagy elnyúltunk a kanapén, hogy megnézzünk egy tévéműsort Div egészen korai lefekvés előtt. Egy igen értékes holmit vittünk magunkkal, amikor a lévi családot honába költöztünk.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 és a későbbiekben már csak reggel, ébredés után okozott problémát, meg olyankor, amikor ki volt merülve. Látásának élessége visszatért, majdnem a lézeres szemműtéte utáni 20-20-as értékhez. Boldogok voltunk, hogy nincs szüksége helyreállító szemműtétre. Egy napon történt valami, ami kisé zavarba hozta dévet. Szeptember vége volt. tornát végzett,